76. Бункер 18. Лукас похитнувся на перекринутому відрі для сміття, продавлюючи м'який пластик носаками черевиків, відчуваючи, що відро от от вислизне з-під нього чи розламається під його вагою. Відновив рівновагу, схопившись за верхню накривку 12-го сервера. Грубий шар пилу свідчив про те, що протягом років ніхто не прибирав тут із драбиною та ганчиркою. Лукас притиснувся носом до вентиляційної шахти і знову вдихнув. Неподолік завищали масивні петлі, замки клацнули, відділяючись від одвірка. Важкі двері з тихим репінням прочинилися. Лукас мало не відпустив запелюжену накривку сервера, коли Бернард переступив поріг. Голова АйТі спантоличено глянув на свою тінь. «Ти ніколи туди не пролізеш!» – сказав Бернард. Засміявся і, повертаючись, зачинив двері. Замки дзенькнули, панель застигла і червоний вогник знову заступив на варту в серверній. Лукас відштовхнувся від курного сервера і зістрибнув зі сміттєвого відра. Воно перекинулося і покотилося підлогою. Він обтрусив руки, провів ними по задній частині комбінезона і вичавив із себе сміх. «Мені здалося, чимось тхне», – пояснив він. «Ви не відчуваєте запаху диму?» Бернард принюхався. «Мені завжди здається, що тут висить смок, але нічим не пахне. Просто гарячі сервери». Він дістав із нагрудної кишені кілька згорнутих поперців. «Ось, листи від твоєї матері. Я попросив її надіслати мені їх з носієм і пообіцяв тобі передати». Лукас знічено посміхнувся і взяв листи. «Я все ж таки думаю, що варто спитати щодо...» Він глянув на вентиляційну шахту і зрозумів, що в машиному вже нема кого про щось запитувати. Останнє, що він чув по раці, це те, що Сімс і його люди проводили зачистку. Кілька десятків мертвих. Під судом було втричі, а може вчетверо більше. На середніх підготували житлові сектори, щоб утримувати всіх. Здавалося, людей для очищення вистачить на руки. «Я попрошу одного з механіків, які там на заміні, подивитися», – пообіцяв Бернард. «До речі, я хотів поговорити з тобою про це. Буде масштабне переведення зелених у сині. Ми переселяємо фермерів до машинного. Я хотів спитати в тебе, як тобі Семі в ролі очільника цілого відділу внизу?» Лука кивнув, переглядаючи один із матерених листів. Семі як голова машини. Думаю, в нього надто висока кваліфікація для цього, але підходить ідеально. Я багато чого навчився в нього». Він краткома дивився, як Бернард відкриває шафку для паперів біля дверей і перебирає робочі замовлення. «Він чудовий вчитель, але хіба це буде його постійна посада?» «Немає нічого постійного». Бернард знайшов потрібний документ і поклав собі в нагрудну кишеню. «Тобі ще щось потрібно?» Він поправив окуляри, що з'їхали на перенісся. Лукас подумав, що він постарішав за останній місяць. Постарішав і виснажився. «За кілька годин принесуть вечерю!» Лукас і справді хотів ще дечого. Він хотів сказати, що готовий, що достатньо засвоїв свою майбутню жахливу роботу, вивчив усе, що мав, і не збожеволів. А тепер можна, будь ласка, піти додому. Але вийти звідси було неможливо. Лукас уже все зрозумів. «Ну, – почав він, – я був би не проти почитати щось іще. Те, що він знайшов у сервері номер 18, палало в його мозку. Він боявся, що Бернард теж зможе це прочитати. Думав, що бос уже знає, але все-таки мусив попросити ту теку, аби заспокоїтися. Бернард усміхнувся. «Хіба тобі недостатньо чтива?» Лукас помахав матерними листами. «Це? Я їх прочитаю ще, коли дійду до драбини». «Я мав на увазі те, що внизу. Регламент. Твоє навчання». Бернард схилив голову. Лукас зітхнув. «Так, це є, але ж я не можу читати його по дванадцять годин на добу. Я кажу про щось менш насичене». Він похитав головою. «Нічого, забудьте. Якщо ви не можете...» «Що тобі потрібно?» – спитав Бернард. «Я просто піддражнюю тебе». Він оперся об шавку для паперів, склав руки в замок на череві і глянув на Лукаса крізь скельця окулярів. «Ну, це може прозвучати дивно, але це...» Кримінальна справа. Стара справа. Сервер показує, що вона зберігається у вашому офісі разом з усіма закритими розслідуваннями. «Розслідування!» – здивований Бернард підвищив голос. Лука скивнув. «А то друг мого друга, мені просто цікаво, чим усе скінчилося. На сервері немає жодних цифрових коп. Це ж не щодо Холстена, правда? Кого? А, колишнього шерифа? Ні, ні, а що?» Бернард помахав рукою, мовляв, забудь. «Це справа Вілкінза», – сказав Лукас, уважно спостерігаючи за Бернардом. «Джорджа Вілкінза». Бернардове обличчя посуворішало. Його вуса звисли над губами, ніби завіса впала. Лукас відкашлявся. Того, що він побачив на обличчі боса, було цілком достатньо. «Джордж помер кілька років тому, вмаш...» – почав були він. «Я знаю, як він помер», – Бернард опустив голову. «Навіщо тобі переглядати ту справу?» «Просто цікаво. У мене є друг, який...» «Як звати цього друга?» Маленькі ручки Бернарда ковзнули черевом і прослизнули в кишені. Він відсунувся від шавки і підійшов ближче. «Що?» «Цей друг. Він якось перетинався із Джорджем. Наскільки близькими вони були?» «Не дуже близькими. Принаймні, наскільки я знаю. Слухайте, якщо це щось серйозне, то не хвилюйтеся про... Лукас просто хотів сказати, чому він це зробив. Але Бернард, здавалося, намірився розповісти йому все. «Це дуже серйозна справа», – сказав Бернард. «Джордж Вілкінс був небезпечною людиною, людиною ідей, з тих, хто нашіптує їх іншим, тих, хто отрує людей навколо». «Що? Що ви маєте на увазі?» «Секція тринадцята регламенту. Вивчи її. Усі повстання починаються саме так». Якщо ми дозволяємо, починаються з таких людей, як він. Бернард притис під до грудей. Подивився поверх скелець окулярів, і було зрозуміло, що він говорить правду. Тож хитрощі, до яких збирався вдатися Лукас, не знадобляться. Лукасу та зовсім не була потрібна. Він знайшов дані про перехід між поверхами, які збігалися в часі зі смертю Джорджа. Десятки електронних листів, у яких зверталися до Холстона, з проханням закрити справу. Бернард не почував жодного сорому. Джордж Вілкінс не просто вмер, його вбили. А Бернард бажав розповісти Лукасові, за що саме. «Що він зробив?» – тихо спитав Лукас. «Я розповім тобі, що він зробив. Він був механіком за Мазурою. Ми почали перехоплювати чутки від носіїв про плани розширення шахт, про горизонтальні штреки. Як ти знаєш, горизонтальні штреки заборонені». «Так, очевидно». Лукас уявив, як команда шахтарів із бункера номер 18 прокопує штрек і зустрічає команду шахтарів із бункера номер 19. Вийшло б щонайменше незручно. Довга розмова зі старим головою машинного покалала край тій несенітниці, Але тоді в Джорджа Вілкенса з'явилася ідея заглиблюватися вниз. Він із кількома механіками склав план для поверху 150-го, а потім для поверху 160-го. Ще 16 поверхів? Для початку, принаймні ходили такі розмови, лише чутки її ескізи, але деякі з цих чуток зловили вуха носія. І тоді про це дізналися ми. Тож ви вбили його? Хтось убив, так, не має значення хто. Бернард поправив окуляри однією рукою, друга лежала на його череві в кишені комбінезона. Колись тобі теж доведеться робити таке синку. Ти ж знаєш це, чи не так? «Так, але...» «Ніяких але...» Бернард повільно похитав головою. «Деякі люди схожі на віруси. Якщо не хочеш, щоб спалахнула чума, потрібно зробити бункеру щеплення. Знищити вірус!» Лукас мовчав. «Цього року ми усунули 14 загроз, Лукасе. Ти маєш, бодай, найменше уявлення про те, якою була середня тривалість життя, якби ми не реагували на такі речі оперативно. Але очищення...» Корисні, коли маєш справу з тими, хто хоче вийти назовні. Хто мріє про кращий світ. Це повстання, яке зараз відбувається, підняли саме такі люди. Але це лише один різновид хвороб, із якими нам доводиться боротись. Очищення – це лише один вид ліків. Не впевнений, що хтось із іншою хворобою проводив би їх, якби ми вислали його туди. Для того, щоб це спрацювало, люди мають ходити, побачити те, що ми їм показуємо. Це нагадало Лукасу про шоломи і і в них. Він думав, що це був єдиний різновид хвороб. Він починав жалкувати, що читав так мало регламенту і так багато спадку. «Ти й чув наш останній прорив операції. У цьому, цьому можна було б запобігти, якби ми раніше розпізнали хворобу. І скажи мені, хіба це не було б краще?» Лукас глянув на свої чоботи. Відро для сміття лежало на боці. Так воно мало сумний вигляд, і його вже не можна було використовувати. «Ідеї заразні, Лукасе. Це базовий матеріал із регламенту. Ти знаєш це». Лукас кивнув. Подумав про Джульєту, дивуючись, чому вона не виходить на зв'язок уже ціловічність. Вона була одним із тих вірусів, про які говорив Бернард, адже її слова зміїлися в його мозку і заражали його маренням про світ за межами цього бункера. Він відчув, як тіло обсипало жаром від усвідомлення того, що він теж підхопив заразу. Хотілося торкнутися до нагрудної кишені, відчути там її особисті речі, годинник, каблучку, посвідчення. Лукас узяв їх на згадку про її смерть, але тепер, коли він знав, що Джуліета жива, ціна цих речей для нього незмірно зросла. «Це повстання було не таким жорстоким, як попереднє», – сказав Бернард. «І навіть після того усе з часом налагодилося, поруйноване відбудували, людей змусили все забути. Те саме трепиться і зараз. Тобі зрозуміло?» Так, сер. Чудово. Що ж, це все, про що ти хотів дізнатися з тієї теки? Лукас кивнув. Добре, а все таки здається, тобі треба почитати щось інше. Його вуса сипнулося, і він ледь помітно всміхнувся і обернувся, щоб піти. Це були ви чи не так? Бернард зупинився, але не повернувся до Лукаса обличчям. Той, хто вбив Джорджа Вілкінса. це були ви, так? А це має значення? Так. «Має для... для мене. Це означає... чи для твого друга?» Бернард знову глянув на Лукаса. Той відчув, що температура в кімнаті підвищилася ще на якусь частку градуса. «Ти що, передумав, синку, щодо цієї роботи? Я в тобі помилився? Бо я вже помилявся раніше!» Лукас ковтнув. «Я просто хочу знати, чи мені доведеться колись також... Ну, тобто, оскільки я тіню на... Бернард зробив до нього кілька кроків. Лукас натомість відступив на півкроку назад. «Не думав, що я в тобі помиляюся. Але так і є, правильно?» Бернард похитав головою. На його обличчі з'явився вираз огиди. «Чорт забирай!» – кивнув він. «Ні, сер, ви не помилилися. Думаю, я просто пробув тут надто довго». Лукас відкинув волосся з чола. Голова свербіла. Йому потрібно було взяти душ. Може, мені просто потрібно трохи розвіятися, розумієте? Ненадовго піти додому, поспати у власному ліжку. Скільки вже часу минуло місяць? Скільки я ще мушу? Ти хочеш звідси вийти?» Лукас кивнув. Бернард подивився на власні чоботи і трохи поміркував про щось. Коли він підняв погляд, у його обличчі, у обвислих кінчиках вусів, у його вологих очах був сум. «Цього ти хочеш? Вийти звідси геть?» Він заклав руки в кишеню комбінезона. «Так, сер, Лукас кивнув. Скажіть це!» «Я хочу звідси вийти!» Лукас глянув на важкі криці від двері за спиною в Бернарда. «Будь ласка, я хочу, щоб ви мене звідси випустили!» «Вийти!» Лукас відчайдушно закривав, відчуваючи, як щоками стікає під. Він раптом відчув божевільний страх перед цим чоловіком, який цілком несподівано ще більше почав нагадувати йому батька. «Будь ласка!» – повторив Лукас. «Я просто...» «Я вже повчуваюся, в кліця. Будь ласка, дайте мені вийти!» Бернард кивнув. Його щоки різко смикнулись. Він мав такий вигляд, ніби ото-то розплачеться. Лукас ніколи не бачив у нього такого виразу обличчя. «Шеріфи Білінгзе, ви там?» Його маленька рука виринула з кишені і підняла рацію до тремтячих вусів. Крізь тріск почувся голос Пітера. «Я тут, сэр!» Бернард клацнув кнопкою. «Ти чув його!» Сказав він, і його очі наповнилися слізьми. «Лукас Кайл, інженер ІТ першого класу, каже, що хоче вийти».